Um carregador de água na Índia levava dois potes grandes, ambos pendurados em cada ponta de uma vara, a qual ele carregava atravessada em seu pescoço. Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito e sempre chegava cheio de água ao fim da longa jornada entre o poço e a casa do chefe. O pote rachado chegava apenas pela metade. Foi assim por dois anos. Diariamente, o carregador entregando um pote e meio de água na casa de seu chefe. Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. Porém, o pote rachado estava envergonhado de suas imperfeições, sentindo-se miserável por ser capaz de realizar apenas a metade do que havia lhe sido designado a fazer. Após perceber que, por dois anos, havia sido uma falha amarga, O pote falou para o homem um dia à beira de um poço. Estou envergonhado e quero pedir-lhe desculpas. Por quê? Perguntou o homem. De que você está envergonhado? Nesses dois anos eu fui capaz de entregar apenas a metade da minha carga. Porque essa rachadura no meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho da casa do meu senhor. Por causa de meu defeito... Você tem que fazer todo esse trabalho e não ganha o salário completo dos seus esforços, disse o pote. O homem ficou triste pela situação do velho pote e com compaixão falou. Quando retornarmos para a casa de meu senhor, quero que percebas as flores ao longo do caminho. De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote rachado notou flores selvagens ao lado do caminho e isso lhe deu um certo ânimo. Mas ao fim dessa estrada, o pote ainda se sentia mal, porque tinha vazado a metade e, de novo, pediu desculpas ao homem por sua falha. Disse o homem ao pote, Você notou que pelo caminho só havia flores no seu lado? Eu, a conhecer o seu defeito, tirei vantagem dele. E lancei semente de flores no seu lado do caminho. E quando voltávamos do poço, você as regava. Por dois anos eu pude colher flores para ornamentar a mesa do meu Senhor. Sem você ser do jeito que é, ele não poderia ser esta beleza para dar graça à sua mesa. Cada um de nós tem seus próprios e únicos defeitos. Todos nós somos potes rachados. Porém, se permitirmos, o Senhor vai usar esses nossos defeitos para embelezar a mesa de seu Pai. Na grandiosa economia de Deus, nada se perde. Nunca deveríamos ter medo dos nossos defeitos. Se os reconhecermos, eles poderão causar beleza. Das nossas fraquezas, podemos tirar forças. Mesmo observando defeitos, podemos tirar belas oportunidades.